Повноважений мусив скоритись такому патріотизму і було поставлено робити допит тут усім трьом, щоб кожний у міру своїх скромних сили досвіду міг узяти участь у заслузі перед батьківщиною. З тим і зійшли вниз у льох. Степан Петрович сумирно усе так само стояв біля своєї купи гною, не сміючи сісти на стілець, щоб не розсердити кретинів. Вони урочисто-суворо, як належить поважним народним суддям, Зайняли місця за столом, розклали папери чорнило пера. Збоку стояло троє МВД-стів у формі, у міцних блискучих чоботях з револьверами за поясом, з кам'яними обличчями. Один з них тримав у руці шнур. Степан Петрович неспокійно водив по всіх постатях запухлими очима. «Для чого так багато людей? Для чого цей стіл, револьвери, шнур? Ця сувора грізна ворочистість». Допит почав голова Радгоспу, що сидів посередині. Скупеньке світло лампочки відблискувало у його занадто блискучих чорних очах і на занадто червоних губах. Перед допитом для зміцнення фізичних сил було вжито деяких спеціальних засобів. Він підвів голову, навів очі на ворога народу і грізно крикнув «Підійди ближче до слідчого столу, ти...» Степан Петрович отхитнув своє тіло від стіни, ступив кілька кроків і зупинився метра на півтора від слідчих. «Ми одержив відповідь з Москви на нашу телеграму про тебе», – сказав голова, тримаючи в руці папірець і спечаті. «Ми ось та відповідь, слухай, названі особи в міністерстві не чийсь «Підійди ближче, прочитай сам». І голова простягнув телеграму Іваненкові. Той ступив до самого столу, нахилився над папером, прочитав ще раз, прочитав удруге і, розігнувшись, незрозуміло подивився на всіх. Тут якась помилка, це не може бути. Я агент МГБ, я вам це кажу ще раз. Тут щось не так перевірте ще. Це якась помилка, я вас прошу. Голова грізно вдарив кулаком по столу. Годі признавайся, хто ти. Я вже признався, я журналіст і агент міністерства. «Тервопадлюк, а американський шпигун, каже, як тебе звуть?» «Я вам уже сказав, я попереджаю вас, ви робите страшену помилку, ви будете відповідати, ах, то ми ще будемо відповідати, перед ким?» «Перед американськими капіталістами. ану зв'язать їм руки, тоді у нього краще розв'яжеться язик швидко!» МВД-сти кинулись до шпигуна і знову, як вранці, замотали його в шнур, зробивши з нього немов замоток. Ставши біля нього, вони застигли в бойовій готовності. Під час в'язання у голові Степана, як у засуджених на смерть в останню хвилину пролітають у душі вихори думок, спогадів, картин минулого життя, так в одну мить пронесло сміркування, не треба ні давати признання в шпигунстві. Не треба, це неминуча смерть. Опинатися усіма силами, хай кажуть, або не смерть. Голова Радгоспу злегка перехилився до уповноваженого МВС і щось тихо сказав йому. Той підвівся і, поправивши на поясі револьвер, ступив до МВД-стів. Усі чекально дивились на нього, а надто шпигун своїми запухлими обсинячними очима. «Взять на футбол!» Після короткого роздуму сказав, уповноважений спокійно таким тоном, який буває у лікаря, коли він із кількох засобів лікування вибирає найбільш вартий випробування і дає наказ фершалам ужити його. Тоді один з них, знаючи уже порядок, у півоберта повернувся до ворога народу, розмахнувся і з усієї сили вдарив його кулаком по лівій щиті. Степан от болю несподіванки ослаблення сильно хитнувся на другого Фершела, але той не підтримав його навпаки, він звично і швидко відступив у бік і дав упасти зв'язаному замоткові людини на землю. Після того він замахнув правою ногою і передком чобота з розгону, як у футбольну опуку на спортивній площадці, вдарив замоток у бік. Всередині грудей шпигуна щось крикнуло, і з горла йому вирвався несамовитий і видно цілком рефлективний зойк болю, і все тіло сколихнулося у бік першого фершила. Мрійний, уповноважений з посмішкою, яка говорила «Бач, як діє цей лік», глянув на голову Радгоспу. Той аж устав, щоб краще бачити операцію, і засунув руки в кишеню. А тим часом перший емведист, коли в його бік хитнулося тіло ворога народу, теж розігнав свою праву ногу і теж усадив передоку груди йому. Знову із них вибухнув несамовитий крик і вже не спинявся, бо фершели почали бити без перерви, захоплюючись змаганням на силу і швидкість.